Zerbitzu publikoak, hilabete sari eta erretreta duinak, lan balintza hobeak, funtzio publikoko langileak dira gehien batatera ospitaleko langileak, irakasleak, administrazioetako langileak, herriko etxeetakoak eta enpresa batzuetakoak ere, turbomeka, da edo baionako portukoak besteak beste. Jaka horiak ere hortziren eta preseski, jaka horien mugimenduaz, zer dion, galdegin diogu, zanolaztiri, zezete, ospitaleko bozera maileari. Lortzeko gizian berletzak zerbeti lotu Haka uh, hori horiek Edo zendikatekin Edo, edo politiko Talde batzuekin Bakarrik egonez karrikan ez da gertuko eta hori gobernuak Olertu uh, du, karrikan ibiltzen dira ba, Badira gertakari Itxurzi batzu, baina gero Ez bali bat dira norbeite lotzen uh, Ez dira antzatuko eta gobernuak hori olertu du uh, Aste astetik eta hortan gira Gero mm. hobena lukete guekin uh, bat egitea, e, dainak hemen izatia. izatea. Badiraz omitzu, baina guti, argon guti, jakinez Aztapenean milakazi dela, eta gaur egun gutiago, hori ke, uste dute, ames bat bezala zerutik edo direla gauza benan. Ez bain bat dira borroka edo borroka segitzen, beden, hortan egoi jaka horiak sindikatuekin biltzearen beharra azpimarratu du lastirik, eta lab sindikatuak beste behin ere sindikatuen arteko elkarlana bultzatzearen beharra azpimarratu du, batez ere maiatzaren leheneko manifestaldiari begira.